ירמיהו, פרק נ"א. כה אמר אדוני, הנני מאיר על בבל ואל יושבי לב קמי רוח משחית, ושילחתי לבבל זרים וזרוה, ויבוקקו את ארצה, כי היו עליה מסביב ביום רעה. אל ידרוך הדורך קשתו, ואל יתעל בסריונו, ואל תחמלו אל בחוריה, החרימו כל צבעה,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 מי אינה שתו גויים, על כן יתהוללו גויים. פתאום נפלה בבל, ותישבר. העלילו עליה, קחו צורי למכאובה, אולי תרפה. ריפינו את בבל, ולא נרפתה. עזבוהה, ונלך איש לארצו. כי נגע אל השמיים משפטה, ונישא עד שחקים. הוציא אדוני את צדקותינו. בואו ונספרה בציון את מעשה אדוני אלוהינו. הברו החיצים, מילאו השלטים, העיר אדוני את רוח מלכי מדי. כי על בבל מזימתו להשחיתה, כי נקמת אדוני היא, נקמת היכלו. אל חומות בבל סאו נס, החזיקו המשמר, הקימו שומרים, הכינו האורבים. כי גם זמם אדוני, גם עשה. את אשר דיבר אל יושבי בבל. שוכנת על מים רבים, רבת אוצרות, בא קיצך, אמת ביצעך. נשבע אדוני צבאות בנפשו, כי אם מילאתיך אדם כילק, וענו עלייך הידד. עושה ארץ בכוחו, מכין את תבל בחוכמתו, ובתבונתו נתה שמים. לכל תיתו המון מים בשמים, ויעל נשיאים מקצה ארץ, ברקים למטר עשה, ויוצר רוח מאוצרותיו. נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צורף מפסל, כי שקר נזקו, ולא רוח בם. הבל המה, מעשי תעתועים, בעת פקודתם, יאבדו. לא כאלה חלק יעקב.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 כיילק סמר. קדשו עליה גויים, את מלכי מדי, את פחותיה ואת כל סגניה, ואת כל ארץ ממשלתו. ותרעש הארץ ותחול, כי קמה על בבל מחשבות אדוני. לסום את ארץ בבל לשמה, מאין יושב. חדלו גיבורי בבל להילחם, ישבו במצדות, נשתה גבורתם, היו לנשים.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 הנני רב את ריבך, ונקמתי את נקמתך. והחרבתי את ימה, והובשתי את מקורה. והייתה בבל לגלים, מעון תנים, שמע ושרקה, מאין יושב. יחדיו ככפירים ישאגו, נערו כגורי עריות. בחומם אשית את משתיהם, והשכרתים למען יעלוזו, וישנו שנת עולם. ולא יקיצו, נאום אדוני. אורידם מכחרים לטבוח, כאלים עם עתודים. איך נלכדה ששח, ותיתפס תהילת כל הארץ. איך הייתה לשמע בבל בגוים. עלה על בבל הים, בהמון גליו נכסת. היו הריה לשמע, ארץ צייה וערבה, ארץ לא ישב בהן כל איש.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 ואחריו בשנה השמועה, וחמס בארץ, ומושל על מושל. לכן הנה ימים באים, ופקדתי על פסילי בבל, וכל ארצה תבוש, וכל חלליה ייפלו בתוכה. וריננו על בבל שמים בארץ, וכל אשר בהם, כי מצפון יבוא לה השודדים, נאום אדוני. גם בבל לנפול, חללי ישראל. גם לבבל נפלו חללי כל הארץ. פלטים מחרב הלכו על תעמודו, זכרו מרחוק את אדוני, וירושלים תעלה על לבבכם. בושנו, כי שמענו חרפה, כי סתה לימה פנינו, כי באו זרים על מקדשי בית אדוני. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ופקדתי על פסיליה, ובכל ארצה יאנוק חלל. כי תעלה בבל השמיים, וכי תבצר מרום עוזה. מאיתי יבואו שודדים לה, נאום אדוני. קול זעקה מבבל, ושבר גדול מארץ כסדים. כי שודד אדוני את בבל, ואיבד ממנה קול גדול. והמוג עליהם כמים רבים, ניתן שעון כולם.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 כי שממות עולם תהיה, והיה ככלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן, והשלחתו אל תוך פרט. ואמרת, ככה תשקע בבל לבלו תקום, מפני הרעה אשר אנכי מביא עליה, ויעפו. עד הנה דברי ירמיהו.